«Щобино тільки, я тобі в'язи скручу! Ти чуєш, Джупітера?» «Та вже ж чую, Маса! Тільки пощо так шпетити, бідного негра?» «Отже, слухай далі. Коли посунешся ще трохи вперед по цій гіляці, але так, щоб не впасти, і не випустиш жука, я подарую тобі срібного долара, тільки-но ти злізеш на землю!» «Я вже сунуся, Маса Віле! Вже-вже!» – худко відповів Джупітер. «Ось ой кінець гіляки!» «Уже кінець?» – мало не вириснув Легран. «Кажеш, ти вже на кінці гіляки?» «Та вже близько маса! О, боже, милосердний, що це тут на дереві?» «Ну, – зраділо, скрикнув Легран, – що там таке?» «Та нічого, тільки череп! Хтось лишив свою голову на дереві, а вороня видзябала все сем'ясо до крихти!» Череп, кажеш, чудово. А як його прикріплено до гілляки? Чим він тримається? Ай, правда, маса. Зараз гляну. Чудосіє їй бо. Здоровецький цвях у черепі. Оце ж він і держить черепа на гілляці. Тепер слухай, Джупітера. Зроби точно, як я кажу. Ти чуєш? ж, маса. То добре вважай. Знайди ліве око черепа. Го! Оце ж пак маєш, та ж у нього ніяких очей нема. А хай тобі з таким телепнем. Ти знаєш, де в тебе права рука, а де ліва? А вже ж знаю. Я добре знаю, де в мене ліва рука. Це та, що я нею дрова рубаю. Ну, та звісно, ти ж лівак. А ліве око в тебе з того самого боку, що й ліва рука. Тепер ти вже знайдеш, може, де ліве око черепа, себто місце, де було ліве око. Знайшов? Запала довга мовчанка. Нарешті Негер озвався. «То ліве око черепа з того самого боку, що й ліва рука? Але у черепа і сліду руки нема. Не те, що? Та вже хай. Ось о воно, ліве око, знайшов. То що з ним робити?» «Пропусти, жука, вниз крізь той отвір, скільки шворки стане. Але стережися, щоб шворка не випала з руки». Вже зробив маса віле. Нема легше, як пропустити жука крізь дірку. Оно він висить унизу. Протягом усієї цієї розмови Джупітера зовсім не було видно, аж ось тепер показався на видноті жук, що висів на кінчику шворки. При західне сонце ще трохи освітлювало пагорок, де ми стояли, і в останньому його промінні жук зблиснув, наче лощіна золота кулька. Він вільно висів в межі гілля, і якби його впустити, впав би нам біля ніг. Легран швидко взяв косу і розчистив ділянку в 3-4 ярди у перетині, а тоді наказав Джупітерові пустити шворку і злазити з дерева. Забивши кілочок саме в тому місці, де впав жук, мій приятель дістав з кишені рулетку. Один кінець її він прикріпив під стовбором дерева, з того боку, що найближчий до кілочка, потім розмотав рулетку і через кілочок протяг далі. У напрямку, визначеному двома пунктами – деревом і кілочком, Джупітер ішов попереду і підтинав косою кущі ожини. За 50 футів від кілочка Легран зупинився і забив ще один кілочок. Взявши його за центр, він окреслив коло діаметром десь так у 4 фути. Після цього схопив сам лопату, дав по одній Джупітеровій мені і сказав, якомога швидше братися до роботи. Щиро кажучи, я й серед білого дня не надто охочий до таких забав, а тим паче проти ночі. Мені й без того добре далася в знаки дорога, отож я залюбки відмовився б, якби не боявся, що це може ще душі порушити приятелів здоровий глуст. Коли б мені надія на Джупітерову допомогу, я б і хвилини не вагався, щоб силаміць забрати нашого божевільця додому. Але я занадто добре знав негрову вдачу і розумів, що Джупітер ні за що в світі не стане на мій бік проти свого господаря. Мені було ясно, що Легра написіла притамана південцям жага шукати заховані скарби. І ця його химерність ще й посилилася, коли він надибав жука, а Джупітер до того ж забалакав йому вуха тим, що цей жук мовляв із щирого золота». Нестякий розум легко піддається таким навіянням, надто ще як вони відповідають потаємним нахилам людини. При цьому я згадав слова свого бідолашного приятеля, що Жук – це прикмета його багатства. Мені стало прикро і сумно на серці. Кінець кінцем я вирішив, що краще вже я з доброю волею візьмуся копати, аби швидше Легран переконався у безглузді своїх марень. Отож ми засвітили ліхтарі і ревно заходилися працювати, так наче й справді робили щось путнє. Світло падало на нас і наше спорядження, і мені подумалось, як мальовничі виглядає наша компанія, якою дивною та підозрілою мусила б здатись вона випадковому подорожньому, коли б той набрів на неї. Ми старанно працювали вже дві години, ніхто з нас не називався, і лише гавкіт собаки ще виявив. Надзвичайна цікавість до нашої роботи не давав нам спокою. Він зняв такий дзявк, аж ми вже почали побоюватись, щоб не надійшов на цей гамір котрийсь волоцюга, що, може, отоборився неподалік. Тобто целегран боявся, бо я тільки втішився б із будь-якої нагоди спровадити нашого божевільця додому. Собаку, нарешті, вельми енергійно вгамував Джупітер. Він рішуче виліз із ями і стягнув йому пащу своїми шлейками, після чого, невдоволено пирхнувши, знов узявся до лопати. Наприкінці другої години роботи яма досягла п'яти футів завглибшки, хоч ніяких ознак скарбу ніхто ще не завважив. Ми перестали копати, і я почав сподіватися, що наша комедія вже завершується. Проте легран. Хоч сам і дуже розгублений, задумливо витерпіть з чола і знов заходився працювати. Викопана яма мала в перетині 4 фути і в обводі покривало те коло, що окреслив був Легран. Тепер ми трохи розширили площу ями і заглибилися ще на 2 фути. Знову ніякого знаку. Кінець кінцем наш золотошукач, до якого я відчував щирий жаль, вибрався з ями. Кожна риска його обличчя... Свідчила про гірке розчарування. Поволі й неохоче, він почав натягати сурдута, якого був скинув, коли брався до роботи. Весь цей час я не називався. Джупітер, на хазяїнову команду, став збирати інструмент. Після цього він розв'язав собаці морду, і ми в глибокій мовчанці рушили додому. Так ми пройшли з десяток кроків, коли це легран, голосно лайнувшись, підскочив до Джупітера і схопив його за комір. Вражений негр вирічив очі з дива і широко роззявив рота. Лопати вилетіли йому з рук, а сам він упав навколішки. Ти, мерзотнику, просичав легран крізь зуби, триклятий чорнюче. Відповідай мені зараз же чуєш, що без усяких викрутів. Де в тебе ліве око? Ой, на Бога маса масавіле! Та отже, моє ліве око, хіба ні? Заголосив нажаханий Джупітер, кладучи долоню на свій правий орган зору, і невідривно там її тримаючи, не би хазяїн, намірявся видерти йому те око. Я так і думав, я знав, гура! Закричав Легран, випустивши негра, і кинувся витинати різні вихиляси та скоки. На превеликий подив свого служника, що підвівшись із колін, мовчки позирав то на хазяїна, то на мене. «Ходімо назад, вертаймося!» – скомандував Легран. «Груші не програно!» І він перший рушив знову до тюльпанового дерева. «Ану, Джупітере!» – гукнув він свого служника, коли ми були вже біля дерева. «То як?» – «Чире прибито до гіляки, лицем до стовбура чи від стовбура?» «Назовні маса, щоб вороння могло без усякого клопоту видзябати очі!» «Гаразд! А крізь яке око ти припустив жука?» «Крізь це? А чи оце?» – Легран торкнувся рукою одного, а потім другого ока Джупітера. «Крізь оце маса! Крізь ліве, як ви наказували!» – і не пальцем на своє праве око. «Ага! Так, тоді почнімо спочатку!» Тоді мій приятель, у божевіллі якого, тепер мені вже привиджувалася певна система, переставив кілочка, що позначав місце, де впав жук, на три дюйми західніше. Простягши знову рулетку від стовбура дерева до кілочка, він відміряв ще 50 футів по прямій і таким чином установив нову кінцеву точку на відстані у кілька ярдів від викопаної ями. Цього разу Легран окреслив коло трохи більше діаметром, ніж попереднє, і ми знову закодилися копати. Я страшенно втомився, але вже не відчував нехіті. До роботи, хоч не дуже і тяма в чим викликано таку зміну мого настрою, Незвичайна цікавість охопила мене, ба навіть збудження. Певна поведінка Легранова, попри всю її чудернацькість, вплинула на мене своєю чи то прозірливістю, чи то обдуманістю. Я завзято копав і час від часу ловив себе на тому, як поглядом нижпері по ямі, наче сподіваючись побачити той вимараний скарб, що звів з розуму мого бідолашного товариша. Так минуло півтори години. І саме коли ці химери уяви цілком полонили мене, наш собака раптом знову несамовито розгавкався. І то не було вже знічев'я або з примхи, як за першим разом. Тепер у його гавкоті чулася виразна стурбованість. Цього разу Джупітер дарма пробував зав'язати йому писок. Вирвався у нього з рук і, скочивши в яму, став скажено рити лапами землю. За кілька секунд він вигріб купу людських кісток, що колись були двома скелетами, у суміш із металевими гудзиками та зітлілою вовняною одежею. Ще кілька ударів лопатою і на видноті показалося лезо здорового іспанського ножа, а далі три-чотири золотих та срібних монети. Побачивши їх, Джупітер пройнявся нестримним захватом, але на обличчі його хазяїна проступило цілковите розчарування. Легран наполягав одначе, щоб ми не кидали роботи, та тільки-но він закінчив свої слова, як я упав до лиць, перечепившись ногою через велике залізне кільце, що випиналося з землі. Тепер ми заходилися працювати, куди завзятіше, і такого гарячкового збудження як у подальші десять хвилин я ще зроду не зазнавав, ми очистили від землі довгасту дерев'яну скриню, яку, судячи з того, що вона чудово збереглася і дошки не втратили твердості, колись було оброблено якоюсь хімічною речовиною чи не сулимою. Скриня мала завдовжки три з половиною фути, завширшки три і заввишки два з половиною. Задля міцності її пооббивали залізними обручами, що перехрещуючись утворювали неначе наче перепліт на ній. З боків скрині під самим віком видніли шість кілець, по три з кожного довгого боку, щоб зручно було її переносити шістьом чоловікам. Усі ми гуртом, хоч як натужувалися, спромогли тільки ледь зрушити скриню з місця. Нам відразу стало ясно, що в трьох ми такої ваги не подужуємо винести. На щастя, віко скрині закріплювали тільки два висувні прогоничі. Задихаючись із хвилювання, ми тремтячими руками вирвали їх і вмить Незмірний скарб зблиснув перед нами, коли світло ліхтарів упало в яму. Від мішмана, киданої купи золота та самоцвітів сяйнуло таким блиском, що нас мало не посліпило. Шкода й заходу пробувати розповісти, з якими почуттями дивився я на скарб. Звичайно, подив переважав. Легран здавалося геть знесилюв від збудження і майже не озивався. Джупітерове обличчя на кілька хвилин зблідло, мов смерть, якщо взагалі може збліднути Негр. Він стояв не просто приголомшений, а ніби аж громом уражений. А тоді раптом упав навколішки в ямі, занурившись руками по голі легке в золото, та так і завмерне мов би розкошуючи в цій незвичайній купелі. Врешті, Джупітер глибоко зітхнув і прорік голосно щось на зранець монолога. І все це він, золотий жук, любенький золотий жук. «Маленький мій, золотенький, а я ж так його шпетив, і не сором тобі, старий негре? Ну, чого мовчиш?» Кінець кінцем. Довелося мені повернути до дійсності обох їх. І господаря, і служника. Скарб вже треба було забирати. Пора стояла пізня, і якби ми дуже забарилися, то не встигли б до ранку перенести все в хатину. Але голова в нас ішла обертом, і ми довго стояли і думали, не знаючи, з чого починати. Нарешті ми вийняли зі скрині за дві третини в місту, і аж тоді на силу спромоглися витягти її з ями. Виняті скарби поховали в кущах ожини, а вартувати коло них залишили собаку, що йому Джупітер якнайсуворіше наказав будь-що не сходити з місця і не щиняти гавкоту до нашого повернення. Після цього ми хутко рушили у зворотну дорогу, несучи із собою скриню. Не зазнавши ніяких пригод, а тільки страшенно зморившись, десь так о першій годині ночі ми дісталися до хатини. Нас посіла така втома, що годі було й думати, аби відразу вибиратися знову. Тим-то ми спершу повечеряли і цілу годину відпочивали, а вже потім, не зволікаючи більше, подалися назад у гори, захопивши з собою три міцних лантухи, що, як на те, знайшлися в хатині. Близько четвертої години ми були коло ями, поділивши решту здобичі на приблизно... Рівні три частини, і не засипаючи ям, ми вдруге вирушили до хатини і приставили туди свою золотоношу саме о тій порі, коли перші проблески світанку зазоріли над верхів'ями дерев на сході. Ми до того знемоглися, що й не сказати, а проте гостре збудження все не покидало нас. Передрімавши неспокійним сном три-чотири години, ми, неначе змовившись, усі посхоплювались і стали розглядати свої скарби коштовності, накиданих у скриню на трусим або як по самі вінця, і ми витратили цілий день та добру половину наступної ночі, поки всі їх перебрали. Пильно все переглянувши, ми виявили, що багатство це навіть більше аніж спочатку нам видавалося. Самих золотих монет, наскільки ми змогли оцінити за тодішнім курсом долара, було на 450 тисяч доларів із гаком. Срібла не траплялося зовсім. Усе тільки золото, і то з давніх часів із різних країн. Французьке, іспанське, німецьке, декілька англійських гіней. Ще якісь монети, яких ми з роду і не бачили. Де-неде знаходилися великі і важкі монети – до того стерті, що і карбування на них годі було розрізнити. Американських монет не виявилося жодної. Щодо самоцвітів, то визначити їхню вартість було важче. Там були діаманти, всього 110 штук, декотрі з них напрочуд великі й гарні, 18 неймовірно яскравих рубінів, 310 пригарних смарагдів, 21 сапфір і один опал. Усе це коштовне каміння було повиймане з оправ і аби як накидане в скриню. Самі ж оправи, які ми познаходили серед золотих монет, були посплющувані, наче молотком. Очевидно, щоб їх не впізнали. Поза цим усім, там була ще сила селена всіляких золотих оздоб, близько двох сотень масивних перснів та сережок, розкішні ланцюжки з 30 їх коли пам'ять мене не підводить, 83 дуже важких розп'яття, 5 безцінних золотих кадил, здоровенна золота чаша на пунш, орнаментована щедро карбованим виноградним листям та вакхічними фігурками. Два років я від шпаг дуже тонкої роботи і чимало інших дрібніших речей. Важили ці коштовності понад 350 англійських фунтів. А я ще ж не рахував 197 золотих годинників, з яких три варті були щонайменше по 500 доларів кожен. У багатьох годинниках дуже старих і несправних механізми пороз'їдала іржа. Вартість у них становили самі футляри, рясно прикрашені коштовностями. Тієї ночі весь вміст скрині ми оцінили десь так на півтора мільйона доларів. Подальша реалізація золота й коштовностей, собі навжиток ми залишили їх зовсім мало. Показала, що ми були надміру стримані у своїх підрахунках. Коли ми переглянули весь скарб і наше гостре збудження трохи вляглося, легран, бачивши, що мені страшенно кортить почути розгадку цієї надзвичайної таємниці, почав нарешті докладно про все розповідати. Ви пам'ятаєте той вечір, як я показав вам на швидку намальований образ жука? Пам'ятаєте і те, як мене роздратувало ваше зауваження, що мій малюнок скидається на череп? Коли ви вперше те сказали, я думав, що ви жартуєте, але потім, пригадавши свої рідні цятки на спині в жука, по думки визнав, що ваше твердження не зовсім безпідставне. Та все-таки я образився глузуванням з мого художницького хисту, адже взагалі вважаючи, що я можу непогано малювати. А тож, коли ви повернули мені клапоть... Пергаменту, я вже ладен був зібгати його і кинути у вогонь. Клапать паперу, ви хочете сказати, урвав я леграна. Ні, він і справді нагадує папір. Я й сам був так думав, але, почавши малювати на ньому, відразу побачив, що то дуже тонкий пергамент. Ви ж пам'ятаєте, який він був брудний? Ну, і коли я взяв його, щоб зібгати, то ненароком глянув на той малюнок, куди й дивились, і вкрай здивувався, бо й справді розпізнав обриси. Черепа на тому самісінькому місці, де я нібито малював жука. На хвильку це мене так вразило, що я не міг і думок докупи зібрати. Я ж бачив, що мій малюнок деталями дуже різнився від того, який був у мене перед очима, хоч у цілому образи їхні й були близькі. Тоді я взяв свічку, сів у найдальшому кутку кімнати і пильніше приглянувся до пергаменту. Перегорнувши його, я побачив на звороті свій малюнок. Точнісінько такий, яким його і намалював. Насамперед мене взяв подив, що ось же, можливо, така разюча подібність, такий химерний збіг, череп на звороті пергаменту, саме під моїм жуком, і то не тільки обрисами, а й розміром до жука подібний. Кажу ж, бо дивність оцього збігу зовсім мене спантеличила на якусь хвильку. Так воно і буває в таких випадках. Розум силкується встановити причиновий зв'язок між явищами, а коли нічого не виходить, його на час паралізує. Але, отямившись, я раптом виразно пригадав, що коли я починав малювати жука, на звороті пергаменту ніяких обрисів не було. Я був певний... Цього, бо ж і спершу кілька разів перегортав пергамент, шукаючи чистішого куточка. І що-що, а черепа я б уже не міг не помітити. Відкриття це вразило мене навіть дужче, аніж подібність жука з формою до черепа. За цим усім, безперечно, крилася якась нерозгадана таємниця, хоча вже й тоді, у ту першу хвилину, десь у найвідлегліших комірчинах мого мозку ледь-ледь зажевріло перечуття розгадки, тієї самої, що її так блискуче підтвердила наша вчорашня прогулянка. Ярвучко підвівся, заховав пергамент, у надійне місце і відклав усілякі подальші розважання до тієї пори, коли залишуся на самоті. Коли ви пішли, а Джупітер міцно заснув, я почав докладніше обмірковувати всю справу. Найперше я пригадав, за яких саме обставин пергамент потрапив до мене. На материку, за милю на схід від острова, але близько до смуги припливу, ми знайшли жука. Коли я схопив його, він боляче куснув мене, і я мусив його випустити. Жук упав біля ніг Джупітерові. Той одначе не зразу підняв жука, а перше своїм звичаєм, Розглянувся туди-сюди, шукаючи листка або чогось такого, щоб було безпечніше пальцям. У цю мить джуб, вірніш, ми обоє, завважили клапоть пергаменту, що тоді мені видався папером. Він лежав присипаний піском, і тільки краєчик його виднів назовні. Неподалік від цього місця я побачив кістяк начебто баркаса. Пролежав він тут, Либоні, довгенько, бо від дерев'яного каркаса засталися лише сліди. Отже, Джупітер узяв той пергамент, загорнув у нього жука і дав мені. Незабаром ми рушили додому і дорогою зустріли лейтенанта Дж. Коли я показав йому камаху, він попрохав у мене дозволу взяти її до форту. Ледве встиг я висловити свою згоду, як він уже заховав жука до кишені камізельки, а пергамент лишився в моїх руках. Лейтенант, певно, боявся, щоб я не передумав, тож і поспішивсь так. Ви ж бо знаєте, як ревно він цікавиться всім, що стосується природничих наук. Десь у цю, видно, хвилину я несвідомо й поклав той шматок пергаменту до кишені. Ви пам'ятаєте, що підійшовши до столу намалювати жука, я не знайшов паперу там, де він, звичайно, лежав. У шухляді теж нічого не було. Тоді я почав нишпорати по кишенях, може, де трапиться старий лист, і раптом рукою намацав пергамент. Я так докладно змальовив всі обставини, за яких пергамент опинився у мене, бо вони дуже врізалися мені в пам'ять. Вважайте мене за фантазера, як собі хочете, але я вже тоді відчув певний зв'язок між окремими явищами. Я з'єднав докупи дві ланки дового ланцюга. На березі моря лежав човен, а неподалік валявся пергамент. Такий пергамент, не папір, із намальованим черепом. Ви, звичайно, спитаєте, де ж тут зв'язок. Я відповім, що череп, череп зі схрещеними кістками під ним – це піратська емблема. У кожній сутичці пірати виступають під прапором із зображенням черепа. Отже, то був пергамент, а не папір. А пергамент довготривкий, майже вічний. Для поточних записів до нього вдаються лише в ряди годи. Хоча б тим, що й написати чи малювати на пергаменті важче, аніж на папері. Це міркування навіяло мені думку, що череп на пергаменті щось там має значити. Я також звернув увагу на форму пергаменту. Хоч один його ріжок і був колись обірваний, видно було, що первісно пергамент мав подовгасту форму. Це була саме така пергаментна смужка, на якій можна зробити пам'ятний запис, призначений для тривалого зберігання. Але ж ви самі сказали, втрутився я, що черепа не було на пергаменті, коли ви малювали свого жука. То як ви могли простежити якийсь там зв'язок між човном та черепом, якщо цей самий череп, хтось бозна хто і як намалював уже після вашого жука? Власне, тут і починається таємниця. Хоча якраз у цьому моменті мені було не так уже й важко її розв'язати. Мої міркування йшли. В певному напрямку і неминуче припускали тільки один висновок. Я розважав приблизно так. Коли я малював жука, ніякого черепа на пергаменті не було. Скінчивши, я передав малюнка вам і не спускав вас із ока, поки ви його тримали. Отже, це не ви намалювали черепа, і нікого іншого не було, хто б це міг зробити. Звідси випливає, що зробила це не людська рука, а про те... Якось же череп постав на пергаменті. Тоді я вирішив, як найчіткіше, в усіх подробицях пригадати той вечір. І пригадав таки. На дворі було холодно. Рідкісний випадок, але ж який щасливий. І в каміні палав вогонь. Я розігрівся з дорогою і тому сів біля столу. Ви, одначе, присунули своє крісло ближче до каміна. Тільки-но ви взяли від мене пергамента і почали розглядати, як убіг вовк, наш собака. Він кинувся до вас і передніми лапами скочив вам на груди. Лівою рукою ви стали гладити собаку, стримуючи його запал. А ваша права рука, що з пергаментом, упала між колін зовсім близько до вогню. Я був навіть злякався, щоб не зайнявся пергамент, і хотів застерегти вас, але ви вже самі піднесли руку і знову почали розглядати малюнок. Коли я відновив у пам'яті всі ці деталі, в мене не лишилося найменшого сумніву, що саме... Тепло спричинило появу черепа на пергаменті. Ви, безперечно, знаєте, що існують і спокон віку існували хімічні препарати для невидимих записів на папері або на пергаменті. Прочитати їх можна лише після нагрівання. Кобальтова емаль розчинена в царській горілці і розведена в чотирикратній за вагою кількості води, дає зелений колір. Перетоплений кобальт, розріджений у селітряному спирті, дає червоний, за якийсь час, коли папір чи пергамент вихолоне, колір зникає, але знов стає видимий при нагріванні. Тепер я почав пильно вивчати зображення черепа. Зовнішні його обриси, ті, що ближче до країв пергаменту, проступали набагато чіткіше, ніж внутрішні. Було, отже, ясно, що тепло діяло або недостатньо, або нерівномірно. Я негайно ж розпалив вогонь і рівномірно прогрів увесь пергамент. Спершу чіткішими зробилися тільки лінії черепа, але згодом у протилежному від черепа по діагоналі кутку пергаменту проступили на видноті обриси, начебто якоїсь звірини. Ще пильніше глянувши, я побачив, що то мав бути кіт. Ха-ха! вирвалося в мене. Звісно, сміятися з вас мені не випадає. Півтора мільйона – це занадто поважна штука, аби жартувати, але ж... Не думаєте ви й третю ланку доточити до ланцюга? Знайти, ще спільне між піратами і кішками. Пірати, як відомо, до хатнього затишку не вельми охочі, тож і кішки їм ні до чого. Але ж я кажу, що там зображена була зовсім не кішка. Гет, кішка чи кіт – невелика різниця. «Не велика, але є», – сказав Легран. «Ви, можливо, чули про капітана Кіда?» «Оце ж вам Кіт і Кід». Я відразу зрозумів, зображення кота не мав своєрідний підпис і єроглів, як от малюнок у ребусі або що. Я кажу підпис, бо кота було намальовано саме в тому місці, де підписується. А зображення черепа в протилежному подігналі кутку навіювало думку про герб чи печатку. Але мене збивало з пантелику те, що десь поділося головне в моєму гаданому документі – текст. Ага, ви сподівалися знайти якогось листа поміж гербом і підписом. А тож, не знаю чому, але, власне кажучи, я мав таке перечуття, що мені страшенно поталанить. А може, то була не така певність, як просто «надія», всі дурні слова Джупітерові, що жук із щирого золота, знаєте, вони дуже вплинули на мою уяву, та й уся ця низка надзвичайних випадковостей і збігів. Завважте, що це все сталося саме в той, можливо, єдиний холодний день року, коли треба топити в каміні, і що якби не вогонь і якби не собак,